Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ännu ett vårprogram med toner och tankar. Först lyssnar vi på en vårsalm som jag skrev för några år sedan och sjunger här för dig om grönskan och blommningen i markerna. Nu våras det i markerna. och livet bryter fram Glad jag går fram i parkerna, det skjuder i var stan. Herre tack, nu kommer en vår till naturen och min själ. Herre tack för solsken i mitt hår, du vill mig alltid väl. Snart blommar det i lindarna, jag ser hundra sorters grönt. Fåglar bärs nu hit av vindarna, för nu är livet skönt. Herre tack, nu kommer en en vår till naturen och min själ. Herre, tack för solsken i mitt hår Du vill mig alltid väl Hur vinterns grepp så trevande Och männen odisk vår Hur dödens grepp helt levande Vår Herre Kristus går Och jag fick Frälsning här på frälsaren, jag tror. Guds kära barn, jag faktiskt är. Och i hans nåd Nu ska vi höra Arthur Eriksson och en liten kör som sjunger en sång om gullvivan. Jag ska strax berätta om mötet med gullvivor. Här kommer... Arthur Eriksson Dreamer. I måndags eh, morse skulle jag egentligen ha spelat golf på min hemmabana Brovikens golfklubb på Djurön utanför Norrköping Men det var lite regnigt eh, och jag beslöt mig istället för att eh, Åka förbi golfbanan längre ut på Djurön och vandra Runt stigen i naturreservatet eh, Väldigt vackert Ekar och ekar och ekar. Och gullvi var det massor och vitsippor. Och på klippan nära vattnet så var det massa med stymors Och eh, inte så långt därifrån där det var lite fuktigt eh, så var det lysande gul kabeleka. Vad underbart det är med växlingen i naturen. I helgens mick var min fru och jag på en resa till och från Skåne under lördag och söndag för att fira min yngre bror som hade haft födelsedag. Och det var fantastiskt att komma ner till Skåne se de gröna bokarna. Att känna de doftande häggarna inne i Lund där vi var ett par dagar. Men framförallt de intensivt gula rapsfälten när vi kom ner och kom in i Skåne på riktigt. Det är ju en sån otroligt härlig syn. Härom året skrev jag en dikt som jag kallar en glädjechock av gult. Och jag läser den för dig. En glädjechock av gult möter mina ögon på bilturen i början av juni. Ryssgubbarna skog på vägrenarna till den fyrfiliga vägen får mig att vänta tålmodigt tills jag får köra ut i min fil. Rapsen längs de össkötska vägarna är som en vitamininjektion för blicken. Jag kommer på mig med att köra bil som det vore en gudstjänst. Med glädje och omsorg. Också golfrundan vid målet går bättre än på länge. Tack Herre för himmelsgula dagar. Ja, det är en fantastisk härlig tid. Nu ska vi höra på... En sång med Pelle Karlsson och Evi Så stor är Jesu kärlek sin kärleksmakt. Han offrade sitt liv. Och det är sant han älskar mig. Så stor i Jesus kärlek. Man finner Fader took Platz die strammen Ja, jag har valt ett par sånger nu här som lyfter fram Jesus och Jesu namn. Och det här är någonting som jag har klart för mig och som känns viktigt att poängtera. Att det finns en styrka i, inte bara i att ha en allmän gudstro eller att... Tro på högre makter eller andliga värden. Det finns en som kraft i Jesus. Han är som koncentratet av all Guds välvilja, all Guds kraft och frälsningens möjlighet. Här är det en kör från Ryttersgårdskyrkan i Linköping, en stor levande församling. Som sjunger en härlig salm högt lovad vare Jesu namn. Så fortsätter vi att höra Lennart Larsson, Jesu namn, det skönaste jag vet. Väl finns det många namn jag stavat på. Men inte blivit kärnare ändå För mitt hjärta är, än det namnet är Det underbara namnet Jesus Ej annat namn i hela världen fanns Som äras bör och älskas Så som hans till den namnet här, vi vår hyllning bär det underbara namnet Jesus. Jesu namn, det skönaste jag vet. Han den samma är som det namn han bär. Det jag vet En dag ska jag få se hans ansikte Och hjärtats lov och pris till honom ge För hans nåd mot mig när han utgav sig jutson son med dyra He's the sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name, and that's the reason why I love him so. 'Cause Jesus is the sweetest name I know. Eh, det finns ett par eh, år i rad så har eh, Pings, FFS eh, och deras musikkonsulent Samuel Hector eh, samlat eh, moderna lovsånger i eh, musikhäfte och på cd. Förra året kom det en som hette Bara Jesus kan. Bara Jesus och där tar vi ett spår med Bengt Johansson och Karina Nyman. Bara Jesus kan Torka varje torr Bara Jesus kan Vem förlorar programmen, den här terminen, så lyssnar vi på en spännande bok från 70-talet men det är intressanta berättelser och dokumentation om helande och bönesvar ifrån Katrin Kuhlmans verksamhet i USA. Birgitta Holmberg Norrköping läser och nu är det andra delen av kapitlet det gudaskapade tomrummet om stor förvandling eh, för en människa, en artist och välkänd person som hamnade i LSD och droger, eh, vilseledd till och med av en psykolog till detta. Men här läser Birgitte Holmberg den spännande avslutningen av det här kapitlet. Min slutliga erfarenhet av skådespel fick kusligt övernaturliga övertoner. En av mina tidigare chefer ringde upp mig från Albuquerque i New Mexico. Elaine, vi är en knipa, -son. Vi har bara två dagar kvar tills vi ska ha premiär på Dalsy och Jean Cagney som innehar huvudrollen har blivit sjuk. Jag vet inte vad vi ska ta oss till. Kan du möjligen hoppa in och hjälpa oss? Inget problem alls, sa ja. jag. ska klara fivan åt dig. Jag flyger över till Erbekurk ikväll. När jag lagt på telefonluren började jag tänka efter. Varför hade jag lovat? Jag hade jag aldrig spelat komedi förr. Jag skulle behöva få tid på mig att lära in spelet och vanligtvis brukade det ta veckor för mig att läsa in en roll. Den som spelar huvudrollen, Dalsy, spelar hela tiden. Och jag som inte ens läst rollen än. Det var ju idiotiskt av mig att komma så där oförberedd. Jag hade en eller omgång inbokad den eftermiddagen och begav mig till vidöhemmet för att få den. När jag tagit in drogen fick jag en vision. Jag såg en ofantlig ljusflod och mitt i ljuset stod en man som vinkade åt mig att komma ut ur mitt mörker och förena mig med honom i ljuset. Samtidigt med att jag såg detta kände jag hur en mäktig ström av kraft grep tag i mig och fyllde mig. I ett nu kände jag att jag kunde klara vilka uppgifter som helst som om jag nästan var Gud själv. När jag lämnade vilohemmet kände jag fortfarande verkningarna av denna nya och förunderliga kraft. Jag tittade i förberfarten in på den där teaterdirektörens avdelningskontor i Los Angeles och hämtade ett rollhäfte till Darcy och läste sedan igenom det på planet till Albuquerque. Jag kände mig övertygad om att det här gästspelet skulle jag klara av. Man mötte mig på flygplatsen och skjutsade mig till teatern för repetition. Teaterdirektören gick av och han på golvet försjunken i tankar. Men du klarar nog aldrig av det, en sån. Tänker man kallt på det inser man att det är omöjligt. Du ska vara på scenen i hela två och en halv timme. Men jag var beskärad av en övernaturlig tillförsikt om att lyckas med uppgiften och så började vi repetitionen. Du har inga anteckningar om refin på om mig. Det gällde anteckningar om olika rörelser på scenen under spelets gång och skulle i en pjäs som denna ta minst tre veckor att lära in. Jag behöver inga anteckningar, sa jag med ett förnurligt leende. Jag hade aldrig tidigare i hela mitt liv känt en sån oerhörd inre kraft och tillförsikt som nu. Den kvällen satt jag sen på mitt rum och läste i rollhäftet i två timmar. Då därpå fick jag min roll en aning putsad vid generalrepetitionen. Dancy blev den största show man någonsin varit med om i Albuquerque. Kritikerna var alldeles vilda och förtjusning efteråt. Hon är som ett ljus när hon kommer in på scenen och skriver en av dem. Hon formligen rycker de andra skådespelarna med sig. Pjäsen gick i två veckor och drog den största publik man någonsin haft i den stan. Under dessa båda veckor gjorde jag sånt som jag aldrig kunnat drömma om att gå i land med. Exempelvis att föreläsa i dramatik vid New Mexicos universitet. Det var som om jag bara flöt fram, buren av denna enorma kraft, utan att för ett ögonblick tänka att den kunde vara från satan. Min man flög till Albuquerque för att vara med vid den sista föreställningen. När vi efteråt kom tillbaka till hotellet brakade hela helvetet löst. Han flög på mig. Aldrig tidigare i hela mitt liv- hade jag väl blivit föremål för sådan trosseri från någon människor? Även om jag misstänkte att han var avundsjuk på mig för min framgång kunde jag inte motstå hans angrepp. Jag säckade fullständigt ihop och när vi kom tillbaka till Los Angeles var jag alldeles maktlös. Vad kraft jag en haft tidigare, nu var den borta. Jag kände mig som askungen när klockan blev tolv på natten och depressionen tog överhand igen. Nu omslöts jag av ett mörker som var så kompakt att jag inte hade någon möjlighet att ta mig där ur. Aldrig mer skulle jag spela teater, det visste jag. Jag fortsatte med det morgon, middag och kväll och det var stadigt utför med mig. Bara utför och utför. Min mans producent övertalade honom att föra till New York och spela huvudrollen i en tvålopera för reklamtv. Där blev han inte bara fast för en roll, utan också för primadonnan. Nu var vårt 19-åriga äktenskap dömt att gå sönder. Han begärde och fick skilsmässa och gifte om sig med primadonnan. Jag stannade i Kalifornien nedbruten och känslomässigt utblottad. I mitt elände kontaktade jag en psykolog som experimenterade med okulta saker. Han trodde sig om att kunna aktivera vissa främmande krafter som skulle kunna bilda trianglar av ljus omkring mig till mitt skydd. Han kallade dessa krafter för virvelenergi. De skulle tränga in i min kropp och öppna mitt sinne för en högre kunskap. Det hela hade anknytning till Shakti, guden kivas kraft. Två gånger i veckan deltog jag i seanser i ett desperat försök att finna den sanning som kunde rädda mitt förfelade liv. Men istället sjönk jag allt djupare i mörker. Då jag insåg att här hade jag ingenting att hämta började jag gå på föreläsningar i astrologi och bevista spiritistiska seanser. Ännu hade det inte gått upp för mig att det krafter som var verksamma vid dessa tillfällen kunde härröra ur helt andra än goda källor. Vid våra gruppterapisamlingar uppmanade min psykolog oss att anropa vissa uppfarna mästares andar som då skulle komma till oss och meddela oss kunskap. Jag blev exempelvis uppmanad att särskilt anropa en som var känd under namnet Tibetanen. Han skulle utrusta mig med stor visdom. Vid det här laget var jag så insnärd i okultism att jag inte såg med någon som helst möjlighet att ta mig ut ur denna härva. Jag var en fånge. Min gamla hunger efter kärlek gjorde sig nu på mig igen. Jag började sällskapa med en frånskild skådespelare. Vi flyttade ihop och bodde tillsammans i närmare två år. Denna man misshandlade mig svårt och hotade mig till livet vid flera tillfällen. Jag och åren tillsammans med honom var som en nattmara. Jag rymde från honom en natt och flyttade till ett annat ställe i ett vilt försök att slå mig lös från honom. Men efter bara ett par veckor spårade han upp mig och nästan dödade mig innan jag lovade att flytta tillbaka till honom. Några månader senare när han låg dödssjuk lyckades jag undkomma honom och flyttade till en gammal lägenhet i Havenhurst ett stycke från Sanset Boulevard samma lägenhet där Carol Lombard bott innan hon blev mördad John Barrymore hade bott emot i Farstund Mina okulta vänner blev vilda av förtjusning över att jag flyttat in just i denna lägenhet Det påstod sig förnyma närvaron av en mängd andra i lägenheten och uppmanade mig att söka komma i förbindelse med dem men det var jag för rädd till och drog mig istället tillbaka inom min egen lilla värld av narkotika och ensamhet. Bland mina vänner var en känd judisk astrolog. Han var personligt bekant till den journalist från Toronto i Kanada som hade arrangerat Biskop Pikes spiritistiska seanser. Denne journalist hade intervjuat Catherine Kullman- och min judiske vän lät mig läsa vad han skrivit om fröken Kohlmans verksamhet. Jag blev stormförtjust över vad jag läste. För första gången tyckte jag mig skönja en strimma av verkligt hopp. Kunde det vara möjligt att det trots allt jag upplevt fanns ett verkligt ljus i denna värld som var så mörk och så full av demoner? Fanns det verkligen ett ljus som inte var besmittat av lägre makter? Hoppet att det fanns ett sådant ljus fascinerade mig och jag började gå på Katrin Kullmans möten i Shrine Auditorium varje månad. Vid flera tillfällen hörde jag nu hur fröken Kullman uttalade sig mycket skarpt mot just sånt som jag sysslat med, mot okultism och spiritism, och hon tycktes veta vad hon talade om. Olikt mina psykiater, psykologer och psykoanalytiker talade hon med en auktoritet som förbluffade mig. Istället för att ställa frågor gav hon svar. Och när hon bad fick hon bönesvar och uppnådde påtagliga resultat. Jag fattade ett beslut inom mig att nu skulle jag göra slag i saken och göra mig kvittig i bojor som band mig. Jag skulle göra mig fri. Jag började be till Gud att han skulle hela mig och ta bort mitt behov av narkotika. Jag beslöt också att nu skulle jag rensa min lägenhet från alla onda andar. Hur det skulle gå till hade jag emellertid ingen aning om. Så jag rådgjorde med en del av mina spiritistiska vänner. Men jag förklarade för dem att jag ville att det skulle ske på det bibliska sättet. Det hade en hel del olika sätt att föreslå. Det ena är inte likt det andra. Ett sätt skulle vara att tända rökelse som myra. Och rökelse och myra stod det vissa i Bibeln. Det hade jag en, en aning om så det fastnade jag för. Det var säkert en bra metod att bli kvitt onda andar. För att rökelsen skulle bli extra effektiv kom jag på att jag kunde blanda den med något som kallades drakblodspulver. Så en kväll gjorde jag ordning i rökelsen och läste den 91 salmen i Saltaren under tiden. Jag inbillade mig att det skulle bringa lycka åt företaget och hjälpa upp modet hos mig. När det var gjort tömde jag rökelseblandningen i en plåtbunke, ställde den på golvet bredvid sängen och tände på. När jag vände ryggen till för ett ögonblick hörde jag en duns och märkte att en annan sorts rök än den avsedda började sprida sig i lägenheten. Jag skyndade mig att se efter var röken kunde komma ifrån- –och upptäckte då att min bunke med rökelse låg upp och ner på golvet– –och att det fattat eld i sängen på undersidan. Kvickt rusade jag till badrummet, hämtade i glas –och sprang tillbaka till sängen. Stack in handen mellan bädden och resorbandrassen– –för det var den sista sistnämnda som fattat eld– –och försökte släcka elden med vattnet. Men då hände något. Jag kan inte förklara vad det var– men en övermänsklig makt av något slag pressade madrassen och resårbotten neråt så att min hand kom i kläm mellan spiralfjädrarna och sängkanten och i samma ögonblick stod hela sängen i ljusan låga. Jag försökte förgäves rycka loss handen. Jag satt ohjälpligt fast vid den brinnande sängen och så bara hur lågorna grep omkring sig i rummet där gardiner och tapeter snart var deras rov. Gud hjälp mig skrek jag och gjorde ett våldsamt ryck och lyckades komma loss. Jag staplade ut i farstund. När brandkåren kom var lägenheten helt förstörd. Efter att man släckte branden och jag kunde gå in igen kunde jag bara konstatera att min sovrum var svart som ett krematorium och att jag missat allt utom livet. I februari 1972 var jag med på ännu ett av Katrin Kullmans möten i Shrine Auditorium. Efter mitt nappatag med döden hade jag längtat intensivt efter detta tillfälle att ännu en gång komma nära den heliga ande som jag förstod verkade i dessa möten. Medan jag satt där i den väldiga lokalen, jag hade fått en plats ungefär i mitten nere på bottenplanet, minns jag att jag började bedja för människorna omkring mig. Medan jag gjorde det fick jag en känsla av vilket mörker många människor omges av. Hur många var det inte? Tusenden, miljoner som staplade sin väg fram här i livet under ideliga försök att komma loss ur den skarn, precis som jag. Men medan jag fortsatte att bedja fick jag också en förnivelse av att någon kom till mig där jag satt. Jag kunde inte se honom i mina fysiska ögon, men jag förstod intuitivt vem man var. Jag hade aldrig träffat honom tidigare, men här behövdes ingen presentation. Jag hade sökt honom i hela mitt liv och så nu var han plötsligt här. Jesus var hos mig. Plötsligt upplevde jag hur liksom en varm ström gick igenom min varelse och jag började gråta. Vid tidigare tillfällen hade jag tagit bekanta med mig till mötena, men den här söndagen hade jag kommit alldeles ensam. Och jag var glad över att inte behöva förklara för någon vad jag nu upplevde. Jesus var hos mig och famnade mig med sin kärlek. En kärlek som var för mer än vad någon människa någonsin kunnat ge mig. Gud Fader själv slöt mig i sin famn tyckte jag. Inom mig hade det funnits ett tomrum med påskriften reserverat för Jesus Kristus. Att bara han kunde fylla det hade jag inte förstått. Men nu hade han kommit och mitt behov av att bli älskad var fyllt. Nu behövde jag ingen narkotika längre, det visste jag. Jag kände att det bara var så. Definitivt, absolut. Jag var helad. När mötet var slut skyndade jag mig ut så fort jag kunde. Jag hade svårt att vänta på att få bli ensam. Förr hade det inte varit så. Då hade jag alltid haft behov av att ha folk omkring mig, beundrande människor. Men nu ville jag inte. Jag behövde inte ha någon annan än Jesus. Att få vara i hans närhet var nog för mig. Jag åt mig middag på en liten restaurang vid Sidogata och åkte sedan hem till en enrumslägenhet där jag numera bodde. Det första jag gjorde efter att ha kommit in för dörren var nu att gå till badrummet och spola ner alla mina tabletter och mediciner i toaletten. Aldrig mer skulle jag behöva vara slav under några drager. Jag gick ut i rummet, drog fram min turistsäng och fällde ut den. Det föll sig sen så naturligt att falla på knä vid den och tacka Gud för vad han har gjort för mig och med mig. För första gången på nio år sov jag den följande natten lugnt och gott utan sömnmedel och utan att ha några oroliga drömmar. Jag upplevde verkligen bibelversen i frid vill jag lägga mig ned och i frid ska jag somna in till du herre, låt mig bo avskild och i trygghet. Psalm 4:9. Den upplevelse jag fått göra innebar inte att jag från och med nu blev kvitt alla svårigheter. Jag hade också senare mina prövningar och mer än en gång blev jag besviken. De flesta av mina gamla vänner lämnade mig och jag hade mina svåra stunder. Men jag har fått vara med om att knyta nya vänskapsband med på Kristus troende. Jag möter väl allt jämt, frästelser och prövningar ibland. Men jag vet att jag inte är ensam i min kamp. Jag är älskad och jag håller på att lära mig låta Herren strida för mig. Ibland om kvällarna när jag släckt lampan kan jag känna hur ondskans andemakter omger mig. Men nu mixtrar jag inte med några besvärjelser. Jag inte ens talar till landarna, istället ber jag Jesus, nu behöver jag din hjälp, de tränger på, kom och driv bort dem. Och han svarar alltid på min bön. Vi hör också Låt det vara Jesus på temat om Jesus och Jesu namn. Och här är det en alldeles ny inspelning med Samuel, Hektor och vänner som han har samlat till en låsångsinspelning som heter Vi vill följa dig, moderna låsånger, nyskapare, samlade på en cd och i ett nothäfte. Och när jag i förra veckan var med på Pingstsamfundet, samfundet, Pings fria församlingar Sandverkan, deras årskonferens på fredagen, så fick jag som en del av eh, deltagandet den här Splitter Nya cd och mot eh, eh, Låt det vara Jesus. Hanna Liljero, Jonathan Brandström sjunger. När vi Låt det vara en andakten vill jag påminna om att vi kanske allt för ofta är fixerade vid vad vi inte kan. Och jag har en förmåga och tror det är viktigt att hellre se vad vi kan och så göra det. En person som jag studerar mycket i Bibeln och försöker att ta inspiration av det är Paulus. Han som arbetade och fick så mycket uträttat och som nästan alltid fick bönesvar. Men vid ett tillfälle berättade han om att han hade bett om hjälp tre gånger för en sak som plågade honom. Men han fick till svar från Gud. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och i en annan bibelöversättning, min nåd är allt du behöver. När Paulus var i fängelse, när han var i häkte, när han var i svårigheter så hade han en förmåga att också då göra det som var möjligt. Prata med människor omkring honom, be till Gud för människor han hade mött Skriva sina brev, uppmuntra människor på andra håll. Han gjorde det han kunde. Och han levde i Guds nåd. Låt oss göra det som möjligt, det vi kan. Och i övrigt finns Guds fantastiska nåd som omsluter oss. Låt oss bedja. Tack Herre. Hjälp oss att se det vi kan göra inte det vi inte kan. Hjälp speciellt oss som är lite äldre att inte gräma oss över vad vi inte längre kan göra lika enkelt och kvickt och självklart som när jag var yngre. Men glädjas över det vi kan göra och så göra det. Välsigna varje lyssnare. Amen. Silla Lundberg-Hektor sjunger Nåd över allt förnuft. En påminnelse om Guds nåd som omsluter dig och mig. Kan hända du tänkte när mig trots synd där Nåd över allt förnuft Nåd över alla gränser Allting för Alla gränser Allting den överglänser Nåden som Herren ger Kan hända Du tänkte Jag lämnar Min Gud Det kan Aldrig mer bli så En sång till med författarskap och komposition av Ingvar Holmberg ska du få höra. Jag sjunger, vi har fått samma dyrbara tro. Och där knyts det an i referängen till det här med Jesus. Jesus är vår tro, Jesus är vår bro, Jesus är vår ro, livet ut. Samma bara tro Som Petrus, Maria och Ruth Vi går på samma julene bro Till frälsning och himmel till slut Ja, vi har samma julliga ro Guds frid varar hela livet ut. Jesus är vår tro, Jesus är vår bro Jesus är vår ro, livet ut Jesus är vår tro, Jesus är vår bro Jesus är vår ro, livet ut Vi tror på samma dyrbara ord som Paulus, Priskilla, Barnabas Vi går tillsamma nattvartsbord Till nådens och reningens plats Vi hör tillsammans Herrens jord Han för oss igenom trånga pass Jesus är vår tro Jesus är vår bro Jesus är vår ro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 Just a closer walk with thee. Låt mig vandra nära dig, Jesus. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.